18. A késői reggeli meg a vasárnapi lapok elolvasása után Jeff DiMarco még egyszer átgondolta a következtetéseit, és úgy találta, hogy épp olyózanok, mint az előző este voltak. Semmi a világon nem tarthatta vissza attól, hogy elsétáljon a legközelebbi telefonfülkéig, és jelentést tegyen a rendőrségnek. Aztán visszahajtad Bostonba, és hétfő reggel pontosan kilenckor már be is kopogtat az irodájába. Mire várok még? tette fel magának a kérdést, miközben kifizette a számláját a szállodapresszójában. Miért nem zártam le és ráztam le magamról ezt az át között ügyet már az este? Átsétált a társalgóba, behúzódott egy nagy bőr divány sarkába, és elolvasta a blondit, az egyetlen képregényt, amelyet szeretett. Aztán letette maga mellé az újságot, cigarettára gyújtott, és választ adott a saját kérdéseire. Nem akaródzik neki feljelenteni Hazel Clementet a rendőrségem. Ez a válasz. Eddigi nyomozásai során nem szívesen jelentett föl senkit, de ebben az esetben még egy személyes ok is visszatartja. Az, hogy hézel, is. Ez minden elkölcsi érzéknek hiánvaló az, hogy de felejthetetlenül szép az arca. A kárbecslő káromkodott egyet magában, hogy már megint elragadtatták az érzelmei, és megörült, amikor a dívány másik végében az újságját lapozgató férfi hangosan felhorkant. Ő felsége. Micsoda undorító kifejezés! Jeff ránézett és nyomban kategorizálta magában a férfit. Középkorú kereskedő, derék családapa, akit a munkája hétvégére elszólított a családi fészektől, és most bárkivel szívesen szóba elegyedne. Ugyan mit követett előfelsége? őfelsége? Nézett rá mosolyogva Jeff. A kereskedő undorodva bököt rá az egyik cikre. Azt írják, hogy az angol király őfelsége átalakította a kabinettjét csak azt szeretném tudni, hogy ez ki a csodát érdekel. Ugyan mit számít ez a király? Vagy akármelyik? A kereskedő letette az újságját, összekulcsolta a kezét tekintélyes pocakján, és komolyan folytatta. Itt volna az ideje, hogy mindenütt leszámoljanak velük oda át Európába. Vegyük például ezt a királyt. Jeff hátradőlt, élvezte a beszélgetést, de az agya egyik zugában továbbra is ott fészkelt Eugene Hurt és az ügyben való szerepe. Nem mint a különösebben fontos lett volna. Lehetséges, hogy csak ártatlan kívülálló, bár az is lehet, hogy valamilyen alárendelt szerepet játszott a gyilkosságban. De az biztos, hogy ennek a drámának nem ő a főszereplője. Nyugodtan ráhagyhatja a rendőrségre Hurt szerepének tisztázását. Semmi értelme, hogy ő törje rajta a fejét. Délben a kereskedővel együtt átment a bárba, mely akkor nyitott és felhajtottak négy rövidet. A társalgóban azzal váltak egymástól, hogy majd este bizonyára újra találkoznak. És Jeff kiment a parkolóba a kocsiához. Az ital nem tompította el az agyát, csak vele született jó indulatát fokozta. Drexel behajtott Eugeneékhoz. Ezúttal a szobbálát nyitott ajtót. Egyenruhát viselt, még kézzel sem találhatott volna benne semmi kivetnivalót. valót. Mrs. Hurdot keresem, mondta Jeff, és elővette a névjegyét. Gyengélkedik, válaszolta a lány. Fáj a feje, és azt mondta, hogy senkit sem fogad. Jeff udvarias volt, de eltökélt. Nem jelentenébe mégis? Legyen szíves, mondja meg Mrs. Hurdnek, hogy nagyon fontos ügybe keresem. Csak rövid ideig fogom zavarni. Elővette a töltőtollát, és vastagon aláhúzta a névjegyén, hogy biztosítási kárbecslő. Tessék, nyújtotta át a lánynak a kártyát, jelentsen be, a lány bevezette egy kis szobába, amely a halból nyílt. Réssel Hurd az ágyon feküdt besötétített szobájában. Nem a feje fájt, hanem a teljes levertség kerítette hatalmába. Jeff névjegye arra késztette, hogy felálljon, az ablakhoz lépjen és egy kisé felhúzza a redőnyt. Kicsit világosabb lett és újra elolvasta a névjegyet. Gondolatai, amelyek állandóan a férjekülő forogtak, azonnal valami kapcsolatot véltek találni Eugene és a látogató között. Elismételte magában a férfi nevét, Jeff DiMarco, aki lent vár, és azt mondta, hogy fontos ügyben szeretne vele beszélni. Rachel-ben fel sem merült, hogy esetleg csak képzeli ezt a kapcsolatot. Egészen biztos volt benne, hogy nem téved. Mondja meg Mr. dimarco hogy azonnal jövök, utasította a lányt, és öltözködni kezdett. Jeff közben az ablaknál állt, és a kertben játszadozó három fiút nézte. Háborús játszottak. A biciklieiket nevezték ki tankoknak. Két fiúnak vörös volt a haja, a harmadikról egy fekete hajú és szemű fiúról azonnal tudta, hogy ez Yujin fia lehet. Jóképű, kemény kötési fiú, bármelyik apa büszke lehetne rá, gondolta Jeff. Mivel azonban még nem találkozott Yujin feleségével, még nem ítélt úgy, hogy Yujin gyenge jellemű és bolond, amikor hézzel miatt el akar hagyni egy ilyen fiút és egy ilyen otthont. De mikor Rachel bejött, üdvözölte, székkel kínálta, és maga is leült vele egy székbe, a kárbecslő nem halogatta tovább az ítéletét. A nyílt, barna tekintet, a kedves hang elég volt neki. Mrs. Hurd olyan asszony, akihez ragaszkodni kellene egy férnek. Eugene Hurd csak ugyan bolond. Ne haragudjon, hogy zavarom, amikor nem érzi jól magát, Mrs. Hurd, kezdte Jeff. Ígérem, nem tartom fel sokáig. Semmi baj. Rachel összekulcsolta a kezét az ölébe, és figyelmesen nézte. – Egy néhány hónappal ezelőtt kötött biztosítás ügyébe jöttem előnhöz – folytatta Jeff. – Egy társbiztosításról van szó, amelyet két Vainy üzletember kötött, Ralph Clement és Ernest Woodruff. Jeff észrevette, hogy Rachel keze megremeg, a teste megmerevedik. – Igen? – Nem ismeri véletlenül valamelyiküket, Mrs. Hurd? – Nem, én egyiküket sem ismerem. Nos, mind a ketten természetesen a másikat jelölték meg kedvezményezetként, folytatta Jeff társasági hangon. Aztán Clement a múlt hónapban vízbe fúlt. A múlt hónapban? Csak a múlt récse nem folytatta a mondatot. Jeff, mintha meg se hallotta volna, hogy az asszony közbeszólt. A makványtóba fulladt, meglehetősen különös körülmények között. Ezért a biztosító úgy döntött, hogy mindaddig nem fizeti ki a társbiztosítási díjat. Amíg le nem folytatjuk a saját vizsgálatunkat, teljesen függetlenül a halott kémi vizsgálattól és ítélettől. Récének ökörbe szorultak a keze. Amikor látta, hogy a kálbecsülő észrevette, gyorsan karba fonta a kezét, hogy ne lehessen látni a keze fejét. Mi ö, milyen ítéletet hozott a halott kém? kérdezte. Hogy a halált baleset okozta, felelte Jeff és látta, hogy szavai nyomán is feloldódik a feszültség récsőben, majd a következő mondatnál újra visszatér. A biztosítót azonban több okból sem elégíti ki ez az ítélet. Woodruff is ott volt a tónál, vagy legalábbis nagyon közel hozzá azon az estén, amikor Clement meghalt. A két társ nem volt a legjobb viszonyban, és még mindig folyik a vizsgálat? Tulajdonképpen már befejeződött, válaszolt Jeff. Értem. Récsel felállt, és a szoba másik végében lévő asztaltól elhozott egy cigarettás dobozt. Parancsol, Mr. DiMarco? kérdezte. Köszönöm inkább a magaméból. Jeff elővette a cigaretta tálcáját. Rachel rágyújtott, mielőtt még Jeff a gyufát is elő tudta volna venni. Ha már lezárta a vizsgálatot, miért akar velem beszélni? kérdezte a halkam. Csak azt mondtam, hogy tulajdonképpen már befejeződött, helyesbített Jeff. Nem folytatta, megvárta, hogy az asszony újra leüljön. Récsel lassan visszatért a székhez, és leült. Egy dolgot még tisztáznom kell, folytatta akkor Jeff. Azt, hogy az önférjének és Mrs. Clementnek a kapcsolata milyen szerepet játszott az ügyben. Sajnálta, hogy kénytelen volt még több gondot okozni ennek az asszonynak, aki már úgyis elég boldogtalan volt. Hát még amikor látta, hogy elfehéredik, hogy félig feláll, aztán visszaroskad a székbe hogy milyen rémület sugárzik a szeméből. De még mindig jobb, ha ő teszi fel a kérdést, mint a rendőrség, nyugtatta meg Jeff a ismeretét. Ideges kis nevetés hagyta el Rachel vértele Sajnos az előbb nem voltam egészen őszinte önhöz, Mr. DiMarco. Az valóban igaz, hogy Mr. Clementet sohasem látta, de a feleségét én is, meg a férjem is ismerjük. Már járt is nálunk, és Eugene egyébként is találkozik vele néha, amikor üzleti ügyben wayne jár. Hát, kifejező kis mozdulattal tárta szét a kezét. Ennyiből áll a kapcsolatunk. Jeff részvéttel és csodálattal nézte Récsőt, aki könnyed, természetes hangon tovább beszélt. Elmondta, hogy Hazel nagyon vonzó asszony, de el se tudja képzelni, honnan veszi a kárbecslő, hogy az egyszerű barátságnál több is van férje és Mrs. Clement között. Rachel nevetése és élénk beszéde szánalmas ellentétben állt az asszonynak halált sápadt és Jeff azt is észrevette, hogy egész testében remeg. Ezért gyengéden felelt. Azt hiszem, Mrs. Hurd, így nem jutunk semmire. Tudom, hogy a férje és Mrs. Clement kapcsolata több egyszerű barátságnál. Azt is tudom, hogy ön meg a férje külön is váltak Mrs. Clement miatt. Récső gyorsan felállt. Nem, ez nem igaz. Honnan vesz ezt a képtelenséget? Jeff lassabban állt fel. Szembenéztek egymással. Rachel kihívóan, készen arra, hogy megvédje eugene -t. A kárbecslő meg nyugodtan csóválta a fejét. Mr. Hurd, itthon van? Nem, üzleti útra ment. Mikor jön haza? Nem tudom biztosan, válaszolt habozás nélkül Rachel. Elhúzódhat a dolog, nagyon sok a munkája. Jeff sóhajtott egyet. Mrs. Hurd ugye nem gondolja, hogy a rendőrség is megelégszik majd ezzel a mesével. Hiszen ön valószínűleg már minden bőröndöt elküldött a férje után a véni szállodába, igaz? Már minden a ott van. Ha továbbra is lagaszkodik ahhoz, amit nekem mondott, a rendőrség kétségkívül azt fogja hinni, hogy az ön férjének is szerepe volt Hazel clement együtt a... Abba hagyta, mert nyit az ajtó, és Eugene rontott be a szobába. – Rachel! Oh, – Ó, Rachel, én... Meglátta a kárbecslőt, és hirtelen abba hagyta. Megtorpan a küszöbön, és bizonytalanul nézett, hol Jeffre, hol a feleségére. Hello! ki végül. Drágám, hát mégiscsak sikerült visszajönnöd még vasárnap? Récsel a férjéhez lépett, és csókra nyújtotta az arcát. Már féltem, hogy egy pillanatra se leszünk együtt a hétvégén. Belekarolt Eugenebe, és Jeffre mutatott. Bemutatom Mr. dimarco t annál a biztosítótársaságnál nyomozó, ahol Hézel férje biztosítást kötött, és azért jött, hogy megkérdezze, mennyire ismerjük Hézölt. Rachel gyorsan beszélt, és közben megszorította Eugene karját. Elmondtam neki, hogy Hézel régi barátunk, de képzeld, ez az úr azt vette a fejébe, hogy szerelmi háromszög van köztünk, és te, meg én külön váltunk Hézel miatt. Hallottál már ilyet? Eugene teljesen megzavarodva nézett Jeffről rachel -re. Nem, ez nem az ő félénk visszahúzódó felesége. Vörös foltok égnek az arcán, soha életében nem volt még ilyen élénk. A figyelmeztető szorítás arra sürgette ügyint, hogy mondjon már valamit. Ez igazán képtelen gondolat, mondta halkan, egy kanapéhoz sétált récsőllel, -le, leült melléje, és óvatosan fürkészve nézte Jeffet. A kárbeslő nyugodtan elővette cigarettát és rágyújtott. Most rajtuk a sor. Leült szembe velük egy székre. Figyelte, hogyan folytat a tekintetük néma párbeszédet. Vényben voltál, ugye? Rachel ügyesen adja a labdát, gondolta Jeff. Találkoztál hazel -le? Hogy van? Jól, Felelte Eugene. Remekül. Az este vele vacsoráztam. Remélem meghívtad, hogy valamelyik este vacsorázzon nálunk, mondta Rachel. Egy kicsit túl túljátszotta a szerepét. Látta Eugene tekintetéből. Aztán Jeffre nézett a férje. Semmit sem tudott kiolvasni feket a fekete szemekből. Eugene hirtelen rájött, hogy ennél az embernél nem érnek el semmit a színészkedéssel. Még a házadságom előtt ismerkedtem meg Mrs. Clementtel. Jóval előbb, mint a feleségemmel. Világosította fel a kárbecslőt. Óvatosan beszélt, mert még mindig fogalma sem volt róla, hogy Jeff miért van itt. De nem láttam már... Legalább 15 éve, amikor a nyáron ismét összefutottam vele vényben, folytatta. Azóta találkozgatunk néha, amikor üzleti ügyben, vényben jártam. A feleségem is mm, ismeri rajtam keresztül. Egyre maga biztosabb lett. Az, hogy Rachel ott ült mellette, hitelt adott a szavainak. Már már maga is kezdte hinni, hogy igazat beszél. Hézát nagyon megviselte a férje halála. Azóta gyakrabban találkoztunk. Megpróbáltam egy kis lelket önteni belé. Miután Clement meghalt, megölték, vágott a szavába Jeff. Elege volt Jugyan meséjéből. Mrs. Clement ölte meg. Micsoda? Megöl? Jugyan megkapaszkodott a kanapé karfájába. A kárpecslő számára Jugyan döbbent hitetlensége, minden szónálékesebben bizonyította, hogy nincs része Ralph Clement meggyilkolásában. Még csak nem is tudott róla. Persze, látta be Jeff. Egy ilyen társadalmi helyzetben lévő ember nem lehet gyilkos. Rachel belekapaszkodott a férje karjába. Ő nem döbbent meg annyira, mint Eugene, talán mert megérezte, hogy valami ilyesmire fognak kiúkadni a beszélgetés során. Hiába kapaszkodik a férjébe, nem nyújthat neki biztos támaszt a léha szép fiú, gondolta Jeff megvetően. A külseje csinos, de belül gyáva. Szeret játszadozni, de csak akkor, ha a játék biztonságos. Hézzel klementnek nem volt szüksége Eugene segítségére, hogy gyilkoljon. Szóval higgadtabb és céltudatosabb a szeretőjénél. – Az lehetetlen – ki végül is Jugyin. Nem lehet igaz. Itt valami tévedés van. – Nincs semmiféle tévedés – biztosította Jeff. – De hát az az ember vízbe fúlt, ő maga hajtott bele a tóba. Hézzel rendezte úgy, hogy a tóba hajtson. Mivel Richard nem érte váratlanul ez a közlés, ő értette meg elsőnek az összefüggést. És maga azt hiszi, hogy a férjem segített Mrs. Clementnek a gyilkosság megrendezésében. Mondta csendesen inkább állító, mint kérdő hangsúlyjal. Azt hiszi, Hézől elmondta neki, hogy meg akarja ölni a férjét, és Eugene segített neki. Nagyjából igen. Jóságos Isten, ez nem igaz! Eugene előrehajolt. Semmi közöm a dologhoz! Felugrott, elkezdett fölallá járkálni a szobába, majd hirtelen megállt Jeff előtt. Ide figyeljem, hinnie kell nekem. Semmi, de semmi közöm nincs annak az embernek a halálához. Még csak nem is ismertem. Jeff kezdte unni a dolgot. Én hajlamos vagyok hinni önnek, mondta. De a rendőrség... Vállat vont és nem fejezte be a mondatot. Rachel szólalt meg a kanapén. Mikor ölték meg Mr. Clementet? Október 24-én este. Jeff látta, hogy az asszony erősen kutat az emlékezetében, s megvárta, amíg felenged benne a feszültség, és kimondhatatlan megkönnyebbülés öntél az arcát. Ó, kiáltott fel. Eugene, Eugene, minden rendben van, minden rendben. Angela Mídnek 24-én volt az esküvője azzal a texasi repülőtisztel. Ott voltunk az esküvőn is, meg a fogadáson is, és utána elmentünk Carterékhez. Velem voltál egész este, egy csomó ember tanúsíthatja, nem emlékszel? Eugene a felesége felé fordult. Úgy van, hát persze, úgy zuhogott, mintha Dézsából öntötték volna. Igen, igen! Récse, aki eddig nyugodt volt, hirtelen a tenyerébe hajtotta az arcát és zokogni kezdett. Eugyina átölelte és megpróbálta megnyugtatni. Semmi baj, drágám, semmi baj! Jeff csak nézte a jelenetet és a legszívesebben elment volna. Rájött már, hogy nagyon elege van ebből az egész nyomozásból, és hogy eugene nem azért utálja, mert olyan férfi, amilyen. Utálatának személyes oka volt. Rachel fölemelte a fejét, kölcsönkért a férjétől a zsebkendőt, és megtörölte a szemét. Bocsásson meg, mondta Jeffnek. Csak azért történt, mert féltem, hogy nem hisz a férjemnek. A kárbeslő pontosan tudta, hogy nem csak ettől félt. Igenis attól félt, hogy a férje ebben a felfordult világban csak ugyan gyilkosságba keveredett. Jeff csodálkozva nézte az asszonyt. Továbbra is szeretni fogja a férjét, hogy miért, arról fogalmas se volt. De hát, semmi értelme, hogy azon kezdjen töprengeni, hogy miért szállett valaki egy másik embert. Eugene kezdte visszanyerni a maga Megadhatom egy egész csomó esküvői vendég nevét és címét, akik ugyanazt fogják mondani, amit mi mondta Jeffnek, majd kisé folytatta. De szörnyű botrány lenne belőle, nem gondolja? Erre kicsit korábban kellett volna gondolnia. Jeff hangja olyan rideg volt, hogy Eugene belepújult. Tudom, nem is rólam van szó. Én csak azt kapnám, amit megérdemlek. De itt van Rachel, meg itt van a fiam. A másik férfi szeméve felvillanó gúny láttán kényelmetlenül elhallgatott. A következmények rendszerint nem csak ránk hatnak vissza, Mr. Hurd, jegyezte meg Jeff Kurtán. Magában ezt gondolta. Te utolsóga az ember, siessz, hogy tisztára most magad. Mit is töldözte azzal az asszonynal? Mentse csak magát, ahogy tudja. Te nem vállal semmiféle erkölcsi felelősséget azért, amit tett. Jeff ebbe a pillanatba határozta el, hogy áll Hazel Clementért. Ahelyett, hogy vette volna a kalapját, hátradőlt a székében, és újabb cigarettára gyújtott. Közömbös hangom megjegyezte. Talán jobb lesz, ha elmesélem az egész történetet. Eugene a feleségére pillantott. Én igazán, de nem tudta folytatni. Szerencsétlen képet vágott. Mesélje, Mr. DiMarco, mondta Rachel. Mrs. Clement, míg a nyáron határozta, hogy megöli a férjét, kezdte Jeff. Miután találkozott magával Mr. Hart, valószínűleg így is volt, minek kimélné meg bármitől ezt az embert. Azt persze csak maga, meg ő tudja, hogy mi történt maguk között, hogy mit ígért neki, ami miatt erre a döntésre jutott. Jeff egy kis szünetet tartott, hogy eugene alkalma legyen tiltakozni, védekezni. De Eugene csak ült, merev arccal bámult maga elé, és egy szót sem szólt. Csak Rachel mozgolódott és gyűrögette kezében a férje zsebkendőjét. Hazel minden esetre tervezgetni kezdett, folytatta a kárbeslő. Úgy kell megölni a férjét, hogy a látszat az legyen, hogy baleset történt. Két könyvtárba is elment. Jeff lépésről lépésre elébük tárta Hazel minden cselekedetét, és közben megforgatta a kést Eugene szívébe az eféle megjegyzésekkel. De maga erről bizonyára többet tud Mr. Hurd. Talán akkoriban maga mondott valamit Mrs. Clementnek Mr. Hurd. Gondolom, ő egészen biztos volt már a maga érzéseiben Mr. Hurd. Jeff nem kimél a A zsebkendő már formátlan roncsomó volt, de Jeff még mindig nem vette le a tekintetét eugene aki nem szólt ezt szót sem. Jeff végigment a gyilkosság minden részletén, csak azután kezdett beszélni a nyomozásáról. woodruff sehogyan sem sikerült kapcsolatba hoznom az ügygel, magyarázta. Kezdettől fogva Mrs. Clement kötötte le minden figyelmemet. És maga Mr. Hölgy. Miután először követtem Hézolt a Vörös Malomba, és láttam, hogy ott találkoznak. Yuji egész idő alatt nyomorúságosan érezte magát, de még mindig hallgatott. Nem tudom, hogy mindez elég meggyőzőnek fogja találni az államügyész, fejezte be Jeff. De szerintem Héző számára nincs menekvés. A leghalványabb kétség sincs, hogy meggyilkolta a férjét. Vagy maguk nem így látják? Én igen jelentette ki határozottan récső. Biztos vagyok benne. És maga, Mr. Hurd? Eugene nyelt egyet. Én is, felelte. Jeff felállt, és felvette a kabátját. Még nem tettem jelentést, tette hozzá. Sem a biztosítónak, sem a rendőrségnek. Előbb meg kellett tudnom, mi volt a maga szerepe az ügyben, Mr. Hurd. Most, hogy tisztázva van, azt hiszem, még ma este elmegyek a rendőrségre. A házas pár kikísérte Jeffet az ajtóig. Mindkettőjük szemében ott volt a kérdés, de nem merték szavakba önteni. Hogyan fog szerepelni Eugene a jelentésben? A kárbeslő megválaszolatlanul hagyta a kérdést. A kocsiból még egyszer hosszasan visszanézett a házra. Szép ház, gondolta. Kényelmes, gondtalan életre építették. Tovább nézte a házat a lemenő napvilágánál, és megpróbálta felmérni milyen ellentétben is áll ez a ház azzal a környezettel, amelyben egy hézel klement születhetett. Végül is beindította a motort, visszafordult a kocsi feljáron, és elindult vain felé. Egy pillanatig még eltűnődött azon, hogy az a két ember, akit a Kerry házban hagyott vajon helyre tudja állítani valaha is a kölcsönös bizalmon alapuló házasságot, amely bizony alaposan megrendült.